Ок підливає собі імені рівно, п'є і допитливо поглядає на мене. Коли я випивав чарку, на його лиці з'являвся вираз задоволення. Це було своєрідне підбадьорювання на змагання. А в перервах він пропонував то млинці з мочанкою, то надзвичайні штанці з м'ясом. Так і плавають у маслі. Святі таких не їли. Видно, він випробовував мене з усіх боків. Я пив і майже не п'янів. Решта, крім Світли Волевича, були вже в тому стані, коли кожен не слухає, що каже інший. Коли обличчя червоні, коли один співає, другий розповідає приятелеві про історію з його коханою, третій силкується звернути увагу всіх на якийсь колоритний факт своєї біографії, а четвертий сам собі розповідає, яка добра була в нього мати, і який він п'янюга, і який він ганебний, не вартий такої матері син. Співали, цілувалися, хтось вив. Моя жінка в хаті, а я п'ю-гуляю, корчмарю вола, а душу-чорту пропиваю. Другий тягнув своєї. Розкажіть, добрі люди, де мій милий ночує, якщо в дальній дорозі, поможи йому, Боже. Як у вдови на пастелі, покарай його, Боже. Як у вдови на пастелі... Хтось підвів голову від стола і проспівав свій варіант останнього рядка. Поможи йому тоже. Всі зарегатали. Врешті Дубатов покрутив головою, не би відганяв очмаріння. Підвівся і голосив. «Я знайшов нарешті серед молодих справжнього шляхтича. Він пив сьогодні більше за мене. Я очманів, а він свіжий, як кущ під дощем. Ви всі тут не витримали б і половини цього. Дев'ять вас лежали б без ніг, а один мукав. Це мужчина, це людина». Його і тільки його я із задоволенням обрав би собі другом юнацтва. Усі почали кричати славу, тільки ворона дивився на мене похмуро і в'їдливо. Пили за моє здоров'я, за шляхту, сіль землі, за мою майбутню дружину. Коли захват трохи пригас, Дубатов подивився мені в очі і довірливо запитав. Подружишся? Я невиразно кивнув головою, хоч добре зрозумів, про що він запитує. Він, видно, був упевнений у цьому, а мені не хотілося його переконувати в протилежному. Старому я сподобався. Він був на підпитку зараз і міг дуже образитися, коли б я щиро сказав йому, що ніколи про це не думав і думати не хочу. Вона гарна. Замість відповіді ствердив Дубатов і зітхнув, відводячи очі вбік. «Хто?» – запитав я. «Моя підопічна». Справа зайшла надто далеко і більше грудити не можна було. Вийшло б, що я скомпроментував дівчину. «Я не думав про це», – сказав я. «А якби навіть і думав, так це справа не моя. Запитали б, перш за все, у неї». «Уникаєш серйозної відповіді?» – раптом в'їдливо процедив Ворона. «Я не чекав, що він може чути нашу тиху розмову». «Не хочеш просто і щиро сказати поважним людям, що ганяєшся за грішми, за родовитою дружиною?» «Я пополотнів», – намагаючись триматися спокійно, відповів. Я не маю наміру одружуватися, і взагалі вважаю, що розмова про дівчину в холостяцькій підпилі кампанії не пасує справжньому мужчині. Промовчте, пане Ворона, не привертайте уваги п'яних до безвинної дівчини, не псуйте її репутації. І я, хоч це жахлива образа, дарую вам її. Хо, сказав Ворона, він мені дарує, цей кіт, цей хамло. Замовчіть, крикнув я. «Як ви ображаєте її одним з цих слів, подумайте!» «Панове, панове!» – заспокоював нас Дубатов. «Ворона, ти п'яний!» «Думайте самі, я простив вам одного разу вашу провину, але цього більше не робитиму!» – прошипів Ворона. «Мерзотник!» – вигукнув я шаліючи. «Це я?» «Так, ви!» – крикнув я так страшно, що навіть той, що спав, підвів голову від стола. «Я змушу вас заткнути пельку!» Столовий ніж просвистів у повітрі і плазом стукнувся мені в груди. Я скочив з місця, схопив ворону за петельки і трусанув. В ту мить Дубатов схопив нас за плечі і розтягнув, мовчки штурханувши ворону в груди. «Соромся, Олесю!» – загорлав він. Тищеня, зараз же мирися. «Ні, стривай, Дубатов, справа серйозна. Пізно. Зачеплено мій гонор!» – ривів ворона. «І мій гонор як господаря. Хто тепер приїде до мене в гості?» Усі скажуть, що в мене можна наткнутися на таке, гукду Дубатовк. Начхати. вигукнув вищрившись ворона. Дубатов мовчки заїхав йому у вухо. Тепер ти будеш перш за все битися на шаблях зі мною, бо він тільки взяв тебе за петельки, прошипів він таким голосом, що багато хто здригнувся. Я зроблю так, що мій гість піде звідси живий і здоровий. Помиляєшся, майже спокійно сказав ворона. «Хто перший образив, той перший і в черзі. А опісля вже буде справа із тобою, хоч і вбий мене!» «Олесю!» – майже благав Дубатов, – «Не ганьби моїї хати!» «Він битиметься зі мною!» – твердо сказав ворона. «Ну і добре!» – несподівано погодився господар. «Байдуже, пане Білорецький, будьте мужнім! Цей підсвинок зараз такий п'яний, що не зможе тримати пістоля!» Я чого доброго стану поруч з вами. Це буде найбезпечніше від кульмісце на всьому місці дуелі. Що ви, пане Ригоре? Я поклав долоню йому на плечі. Не треба. Я не боюся. Будьте мужнім і ви. Ворона втупив у мене свої чорні мертві очі. Я ще не скінчив. Стрілятимося не в садку, інакше цей джигун утече. І не завтра, інакше він виїде звідси. Стрілятимемося тут, зараз, у пустій кімнаті біля омшанника». І кожному по три кулі. У темряві. Дубатов зробив протестуючий жест. Але в мою душу вже закралася холодна, скаженна лють. Мені було все одно. Я ненавидів цю людину. Забув Яновську роботу, себе. «Я погоджуюся з вашим побажанням», – в'їдливо сказав я. «А ви скористайтесь темрявою, щоб утекти від мене? Зрештою, як хочете». «Левеня!» Прочув я преривистий голос Дубатовка. Я глянув на нього і вразився. На старого шкода було дивитися. Обличчя його скривилося, в очах булькала нелюдська туга і сором. Такий сором, хоч лусний. Він ледь-ледь не плакав. І на кінчику носа висіла якась підозріла крапля. Він навіть мені в очі не глянув. Відвернувся і махнув рукою. Омшанник прилягав до будинку. Велике приміщення з сивим мохом у пазах стін. Павутиння, як розмотані сувої полотна, звисало з солом'яної стріхи і хиталося від кроків. Два шляхтичі несли свічки і привели нас у кімнату біля омшанника, зовсім порожньо, з сірою брудною обтинковкою і без вікон. Тут тхнуло мешами і брудом пустки. Правду кажучи, я боявся і дуже боявся. Почуття мої були схожі з почуттями бика на різниці або людини, яка сидить у дантиста. І кепсько, і бридко. Але втікати не можна. Ну, що буде, як він ось зараз візьме і стрельне, і влучить мені в живіт? Ах, це жахливо! Утекти б куди. Мені чомусь особливо жахливо здавалася рана в живіт, а я ще тільки-но под'їв. Я ледь не застогнав від тугій огиди. Але своєчасно схаменувся і подивився на ворону. Він стояв із секундантами біля протилежної стіни, заклавши ліву руку в кишеню чорного фрака а в правій, опущений вниз, тримав дуельний пістоль. Два інших заклали йому в кишені. Його жовте і якесь зневажливе лице було спокійне. Не знаю, чи міг я сказати те саме про своє лице. Два мої секунданти, один із них був Дубатовк, дали мені пістоль, два інших поклали в кишені. Я нічого не помітив, я дивився в лице людині, яку я повинен убити, бо інакше вона об'є мене. Я дивився на ворону з якоюсь жадобою, не мов би бажаючи зрозуміти, за що він уб'є мене, за що він мене ненавидить. «За що я його вб'ю?» – подумав я, не мов би тільки я стояв тут із пістолем у руці. «Ні, його не можна вбивати. І навіть не в тому, не в тому річ, але ось ця тонка, така слабка людська шия, яку так легко перервати. Я також не хотів помирати». Я вирішив викручуватися, добитися того, щоб ворона вистрілив три рази і тим скінчити дуель. Секунданти вийшли і залишили нас двох у кімнаті. Двері зачинили. Ми опинилися в повній темряві. Незабаром пролунав голос одного з секундантів ворони. Починайте. Я зробив лівою ногою два кроки вбік і потім обережно поставив її на попереднє місце. Дивно. Але всіляке хвилювання зникло. Я діяв як автомат. Але так розумно і швидко, як ніколи не зміг би зробити це під контролем мозку. Не слухом, а скоріше шкірою, я відчував присутність ворони в кімнаті. Там, біля другої стіни. Ми мовчали. Зараз справа залежала багато в чому від того, хто буде стриманіший. Палець мій так і тягнувся скоріше натиснути спуск. Спалах освітив кімнату, не витримав ворона. Куля свиснула десь з лівого боку від мене, цокнула в стіну. Я міг би стріляти в мить так точно, як при денному світлі, але я не вистрілив. Тільки помацав рукою те місце, куди вдарила куля. А потім залишився на тому самому місці. Ворона, видно, не міг навіть і подумати, що я вдруге вживу той самий засіб. Я чув його хрипке дихання. Другий постріл ворони пролунав у кімнаті. І знову я не стріляв. Але стояти далі на місці було не сила. Тим паче, що я чув, ворона почав підкрадатися біля стінки, а потім, здається, у мій бік. Нерви мої не витримали. Я обережно почав кудись йти. А темрява дивилася на мене тисячами пістольних дул. Дуло могло бути в будь-якому місці. Я міг налізти на нього просто животом. Тим паче, що загубив ворога і навіть не міг сказати, де двері в кімнаті і де яка стіна. Я спинився, щоб прислухатися до таємного інстинкту. І ось в ту мить, коли я спинився, щось примусило мене з гуркотом кинутися боком на підлогу. Постріл пролунав просто наді мною. Навіть волосся на моїй голові ворохнулося. А в мене ще були три кулі. На хвилину майнула дика радість. Але я пригадав кволу людську шию і опустив пістоль. «Що там таке?» – пролинав голос за дверима. «Стріляв хтось один?» «Що там, вбито кого? Чи що?» «Стріляйте скоріше! Годі вам воду товти в ступі!» І тоді я підвів руку з пістолетом, відвів її убік від того місця, де був у момент третього пострілу ворона, і натиснув спуск. «Треба ж було мені випустити хоч одну кулю!» У відповідь зовсім несподівано для мене почувся жалісний стогін і звук від падіння людського тіла. «Гей, сюди!» – крикнув я. «Скоріше, допоможіть! Я, здається, убив його!» Жовта, сліпуча смуга світла навскоси впала на підлогу. Коли люди зайшли до кімнати, я побачив ворону, який лежав в горірілиць, витягнутий і нерухомий. Я кинувся до нього, підняв голову. Руки мої натрапили на щось тепле і липке. Обличчя ворони ще більш пожовкло. Я не витримав більше. Я схопив його за щоки, припав лицем. «Ворона, ворона, прокинься, прокинься ж!» Дуботов, похмурий і суворий, виплив, звідкилясь немов, з туману. Він заметушився біля лежачого, потім зиркнув мені в очі і зарегатав. Мені здалося, що я збожеволів. Я підвівся і ошалілий, майже непритомний, витягнув з кишені другий пістоль. Мені здалося дуже простим узяти його, піднести до скроні і... Не хочу, не хочу я більше. «Ну чого ти, хлопче, чого, любий?» – почув я голос Дуботовка. «Це ж не ти його образив! Він нас із тобою хотів зганьбити!» «Нічого! За тобою ще два постріли! Ти бай як тебе корчить!» «Це все з незвички! Від чистих рук та сумлінного серця!» «Ну-ну! Ти ж не вбив його, ні! Він тільки оглушений, як бугай на різниці!» «Ач як ти ловко його!» Відстрелив шматок вуха та ще й на голові шкіру розпаров. «Байдуже! Полежить тиждень, відлежиться!» «Не треба мені ваших двох пострілів, Не хочу!» кривчав я, як дитинча, і мало не тупав ногами. «Дарую йому ці два постріли!» Ворону підхопили мій секундант і ще якийсь шляхтич, в якого все обличчя складалося з величезного кирпатого носа і неголеної бороди. Вони понесли його кудись. «Хай бере собі ці два постріли!» Тільки тут я зрозумів, в який це жах убити людину. Ліпше, мабуть, здохнути самому. І не тому, що я був такий вже святий, зовсім інша річ коли це станеться в сутичці у бою в запалі. А тут темна кімната і людина, яка ховається від тебе, як пацюк від фокстер'єра. Я вистрілив з обох пістолів у стіну під стелею, кинув їх на підлогу і пішов. Коли я зайшов до кімнати, де відбувалася сварка, ворону поклали вже в одному з дальніх покоїв під наглядом родичів Дубатовка. А компанія знову сиділа за столом. Я хотів іти одразу ж, не пустили. Добаток посадив мене поруч із собою і сказав, «Нічого, хлопче, це від нервів у тебе. Він живий. Буде здоровий. Чого ще?» І він тепер знатиме, як натикатися на справжніх людей. «На, випий. Я скажу тобі, що ти справжня людина. Так диявольськи хитро і так мужньо чекати всіх трьох пострілів. Це мало хто зробить». «І це добре, що ти високородний. Ти ж міг вбити його останніми двома кулями і не зробив цього». «Моя хата зараз до останньої хрестовини вдячна тобі». «І все-таки погано», – сказав один із шляхтичів. «Така витримка, вона не від людини». Дубатов хитнув головою. «Сам винен свиня, сам поліз п'яний дурень. Хто б іще подумав кричати про гроші, крім нього? Ти ж знаєш, що він до неї сватався і отримав гарбуза. Я впевнений, що пан Андрій значно забезпеченіший, ніж Яновська». У нього голова, праця, руки, а в останньої жінки їхнього роду майорат, на якому треба сидіти, як собаці на здохнути з голоду на скрині з грішми. І звернуся до всіх. Панове, я сподіваюся на шляхетність усіх нас. Мені здається, про те, що сталося, треба мовчати. Це не робить чисті вороні, чорт з ним, він заслуговує каторги. Але це не робить честі і вам, і дівчині, ім'я якої чорнив п'яним язиком цей блазень. Ну, а мені й погодів. Один, хто поводив себе як мужчина, це Білорецький, а він, як справжній мужчина, скромна людина. Всі погодилися, і гості, видно, уміли тримати язика за зубами, бо в окрузі ніхто й слово не обмовився о після про цю подію. Коли я йшов звідти, Дубаток затримав мене на ганку. «Коня тобі дати, Андрусю?» Я умів їздити, але хотів пройтися пішки й очуняти після всього. «Ну, то дивись». Я пішов додому вересовою пусткою. Була вже глибока ніч, місяця не було видно за хмарами, але якесь непевне хворобливо-сіре світло заливало пустку. Часом здригався під паривами вітру сухий верес, часом панувала тиша. Величезні стоячі камені траплялися біля дороги. Похмура це була дорога. Тіні розросталися, перетинали її. Мені трохи хотілося спати. І я вжахнувся від самої думки, що треба йти дорогою, обминаючи парк біля Валетової впрірви. Краще було знову піти пусткою і відшукати потаємний лаз Я звернув з дороги. Майже одразу потрапив у якусь твань. Забруднив чоботи. Потім вибрався на сухий верес. Знову потрапив у грязюку. Вперся у довге і вузьке болото. Лаючи себе за те, що зробив великий гак, я узяв ліворуч, ближче до кущів на березі річки. Я пам'ятав, що там було сухо, і до того ж річка трохи осушає біля себе вологу місцевість. Вибрався швидко на ту саму стежку, якою йшов до дубатовка, і опинившись за півверстви від його хати, пішов біля кущів у напрямку болотяних ялин. Парк уже вимальовувався верховіттям дерев, верстви за півтори попереду, коли якесь незрозуміле почуття спинило мене. Чи чуття мої загострені цього вечора горілкою і небезпекою – чи якийсь незрозуміле шосте чуття виразно сказало мені, що я не сам на рівнині. Що це було, я не знав, але був упевнений, що воно ще далеко. Я прискорив ходу, швидко обминутий виступ драглистого місця, в яке вліз недавно і яке перетинало мені шлях. Вийшло так, що я стояв майже біля кущів. Просто переді мною, за верству, був парк болотяних ялин. Драглиста улоговина метрів з десять завширшки відділяла мене від того місця, де перебував 40 хвилин тому, де вліз у твань. Я загубив ці хвилини, щоб зробити гак. За улоговиною лежала пустка, рівно освітлена все тим самим непевним світлом, а за нею дорога. Коли обернутися назад, то далеко з правого боку блимав останній вогник у хаті Дбатовка, мирний і рожевий, а ліворуч так само далеко за пусткою – бо в ваніли кересла величезні верховіття Яновської пущі. Але вона була дуже-дуже далека, на межі пустки і боліт. Я стояв і слухав, хоч якесь неспокійне чуття й казало мені, що воно зараз ближче. Я ж не міг повірити в передчуття. Повинна була бути якась реальна причина цього душевного стану. Я не міг нічого бачити. Легкий туман вкривав рівнину. Я нічого не чув. Що ж це могло бути? Звідки цей сигнал? Я ліг на землю, притиснув до неї вухо, і через півхвилини відчув якесь рівномірне тремтіння землі. Не скажу, що я дуже смілива людина. Інстинкт самозбереження у мене може навіть міцніший, ніж в інших, але я завжди був вельми допитливим. Я вирішив чекати і швидко мав винагороду. З боку пуші пусткою рухалася якась темна маса, досить велика і рухлива. Я довго не міг здогадатися, що це таке. Потім я почув дрібне і рівне відлуння копит. Шамотів верес. Потім усе зникло. Маса, видно, спустилася в якийсь ярок, а коли з'явилася знову, відлуння стихло. Вона мчала безшумно, не би пливла в повітрі, наближалася все ближче і ближче. Потім зробилася більшою, видно, звернула і замість голови показала мені бік. Ще хвилина, і я аж поддався вперед. У хвилях блідого-прозорого туману чітко вималявувалися силуети вершників, які мчали шаленим чвалом, аж кінські гриви розвивалися од вітру. Я почав рахувати їх і нарахував 20. 21-й скакав попереду. Я ще сумнівався, коли вітер приніс звідкилясь далеку луну мисливського рога. Холодний сухий мороз пройшов по моїй спині. Тьмяні тіні вершників бігли від дороги навскоси до драглистої улоговини. Розвивалися одві троплащі валаїси. Вершники рівно як ляльки сиділи в сідлі, і жоден звук не долинав звідти. Саме в цьому мовчанні й було найжахливіше. Якісь світлі плями розрізнялися на цьому туманному тлі, а двадцять перший скакав попереду, не метляючись у сідлі. Очі його закривав низько насунути капелюх з пером. Лице було похмуре й бліде, губи стиснуті. Дикий верес співав під їхніми ногами. Я допитливо дивився на гострі носи, які з під капелюхів, на тонкі, знизу валахаті ноги коней, якоїсь невідомої мені породи. Безшумно скакало по вересу дике полювання короля Стаха. Мчали сірі, тьм'яні, нахилені наперед постаті. Я не одразу зрозумів, що вони, блукаючи болотом, натрапили на мій слід і зараз йдуть ним по мою душу. Вони спинилися, все так само безшумно, біля того місця, де я заліз у твань. До них було не менше десяти метрів через драговину. Я бачив навіть, що їхні коні, тьм'яні коні, вороної і строкатої масті, але не почув жодного звуку. Тільки десь біля пущі часом співав приглушений ріг. Я тільки бачив, що один з них, повиснувши в сідлі, подивився на слід, знову випрямився. Отаман махнув рукою у той бік, куди пішов я, огинаючи у і полювання помчало. «Ще хвилин 15 і воно, обминувши у логовину, повинно було бути тут». Холодна лють вирувала в моєму серці. «Е, ні, привидиви хто, але я вас зустріну, як належить. Револьвер, шість набоїв, і подивимось». Я швидко засунув руку в кишеню, і... Холодний під виступив на моєму лобі. Револьвера не було. Я тільки тут згадав, що залишив його у шухляді стола в моїй кімнаті. «Це кінець», – подумав я. Але чекати кінця, склавши лапки, не в моїй натурі. Через 15 хвилин будуть тут. Місцевість нерівна. Паде куди є болоця, які можна перебігти мені, а не вершникам. Хоч може, коли вони приведи, вони перелетять їх у бігу повітрі. Я можу заплутати сліди. Я скинув чоботи, щоб у перші хвилини не привертати уваги погоні шумом своїх кроків. І пішов. Спочатку не поспішаючи. А потім, коли улоговина сховалася. Швидше. Я петляв, біг по вересу, ноги мої змокли від роси. Я попрямував спершу вздовж улоговини, а потім круто звернув до болотяних ялин кущами. Кілька разів я біг по воді, чи зважати мені було на це. Незабаром я знову добіг до стежки, а коли обернувся, то побачив дике полювання вже на цім боці. Воно з її самою впертістю рухалося по моїх слідах. Погоня мчала, гриви і плащі маяли в повітрі. Користуючись тим, що я схований від них кущами, а стежка йде під узвіз, я узяв чоботи в руки і дав по стежці такий клас бігу, якого не давав ніколи досі, і, мабуть, ніколи опісля. Я мчав так, що вітер свистів у вухах, пекло в грудях, виїдав очі під. А тут під за моєю спиною, хоч і повільно, а наближався. Незабаром мені вже почало здаватися, що я впаду. Я і справді вдвічі спіткнувся, але випростався і біг, біг, біг. Повільно, дуже повільно наближався темний парк. А Тупіт лунав усе ближче й ближче. На моє щастя, прийшло друге дихання, як сказали б зараз. Я біг навпрошки через канави і ями, оминаючи горби, на яких мене могли помітити. І Тупіт лунав то ближче, то далі, то з правого, то з лівого боку. Мені не було часу оглядатися, але один раз я все-таки оглянувся з кущів. Вони... Люди дикого полювання летіли за мною у молочному низькому тумані. Коні їхні розпростерлися в повітрі, вершники сиділи нерухомо, верес дзвенів під копитами, і над ними, у клаптику чистого неба, горіла самотня гостра зірка. Напруживши останні сили, я скотився з гори, перетнув широку стежку, стрибнув у канаву і побіг по дну, по воді. Канава наближалася до огорожі. Я вискочив з неї і одним стрибком підлетів до огорожі. Вони були за якихось двадцять сажнів від мене, але трохи забарилися, і це дало мені можливість проскочити у ледь помітну дірку і заховатися в буску. На стежці було зовсім темно від дерев, і тому, коли вони майже безшумно промчали повз мене, я не зміг роздивитися їх. Але я добре чув, як головний простагнав. До прірви. Дике полювання помчало далі, а я сів на землю. Серце моє билося, як овечий хвіст, але швидко підвівся. Сидіти після бігу не можна. Я добре розумів, що тільки одержав відстрочку. Вони можуть швидше дочати до будинку кружнім шляхом, ніж я дійду до нього напрямки. І знову побіг. Ноги мої були збиті до крові. Двічі я упав, спіткнувшись об коріння. Ялинові лапи стябали моє обличчя. Громаддя палацу виросло переді мною зовсім несподівано. І водночас я почув ту підкопить десь попереду. Вони знову лунали. Вони гриміли так часто, що я шкіру відчував. Вони мчали неймовірно швидким чвалом. Я пішов вабанк. Я міг сховатися, але в палаці була дівчина, яка зараз, певно, дуже злякалася. Я повинен бути там. Там моя зброя. Кількома стрибками я опинився на ганку і затарбанив у двері. Надія Романівна, Надія Романівна, відчиніть! Кричати не можна було. Вона могла замліти від жаху. А цокіт-копит був уже тут, на цій половині палацу. Я грюкав. Двері відчинилися раптово. Я вскочив до зали, міцно замкнув двері і хотів було кинутися по зброю. Але крізь вічка побачив, що тьм'яні коні промчали далі і зникли за поворотом алеї. Я глянув на Яновську. Вона стояла вражена моїм виглядом. Глянув у люстро і жахнувся. Увесь обдертий, пошарпаний, з кров'ю на руках, із скуйовдженим волоссям стояв і дико дивився на мене мій двіник. Я знову глянув на Яновську. Бліда з мертвим обличчям вона заплющила очі і спитала. «Вірите ви тепер у дике полювання Стаха? «Тепер вірю», – похмуро сказав я. «І ви не побоялися відчинити мені двері в таку мить? Маленьке мужне серце». У відповідь вона розридалася. Пане Білерецький, пане Андрію, Андрію, я так боялася, так боялася за вас, Боже, Боже, Боже, хоч би взяв ти тільки мене саму. Руки мої стиснулися в кулаки. Пане Надіє, я не знаю, привиди це чи ні. Привиди не могли бути такими реальними. Люди не могли бути такими примарними. Палати такою нечистою люттю. Але я клянуся вам, клянуся. За цей ваш жах, за ці ваші сльози, вони заплатять мені. Заплатять дорогою ціною, клянуся вам. Десь далеко завмирало часте від луня кінських копит. Розділ 6. Коли досі темп моїй розповіді був трохи уповільнений, то тепер він буде навпаки, чи не занадто швидкий. Але що вдієш? Дії з тієї жахливої ночі так мчали, що в мене паморок голова. Вранці наступного дня ми ходили з Яновською до села. Я записував легенди. Цю дорогу я переконував її, що не треба так боятися дикого полювання. Розповів, як вчора ошукав його, а в голові крутилися. Що ж це було? Що? Господиня трохи повеселішала, але все-таки була пригнічена. Такою я її ще не бачив. А коли я повернувся до палацу, Яновська затрималася біля флігеля із сторожем, я помітив брудний аркуш паперу, приколений колючкою до ялини на видному місці. Я зірвав його. Те, що повинно загинути, загине. Ти мандрівний чоловік, чужинець якийсь, зійди з роги, ти чужий тут, яке тобі діло до проклятих родів. Полювання короля стаха приходить опівночі. Чекай. Я тільки плечима знизав. Після такого апокаліптичного жаху, який я пережив учора, ця погроза здалася мені поганою мелодрамою непродуманим ходом і, між іншим, переконала мене в земному походженні цієї чортівні, як ви побачите далі даремно. Я сховав листа. А вночі відбулося одразу дві події. Спав я дуже погано, мучили якісь страхіття. Я прокинувся опівночі від кроків. Але цього разу якась незрозуміла впевненість, що це не просто кроки, змусила мене встати. Я накинув халат, обережно відчинив двері і вийшов у коридор. Кроки лунали в далекому його кінці. Я пішов за ними і побачив економку, яка зі свічкою йшла кудись. Я обережно подався за нею, тримаючись темряви. Вона зайшла до якоїсь кімнати, я кинувся у слід, але економкам виглянула звідти, і я ледве встиг притиснутись до стіни. Коли я підійшов до кімнати, то побачив там тільки старий письмовий стіл, різьблену шафу. На підвіконні стояла свічка. Я зайшов туди, дуже обережно заглянув у шафу. Порожня. Кімната була зовсім порожня, і, на жаль, мені не можна було вартувати в ній. Я міг зіпсувати всю справу. Тому я пішов за ріг коридора і став там. У халаті було холодно, мерзли ноги. Але я стояв. Я стояв, напевне, уже з годину, коли раптом друге явище вразило мене. Коридором просувалася блакитна жіноча постать. Звідки вона з'явилася, не знаю. Коридор у тому кінці також зробив коліно. Вона рухалася плавно, ніби мов Я тільки було рушив туди, як зупинився вражений. Лице цієї жінки було лицем Надії Яновської, тільки дивно зміненим. Воно було дуже поважне і спокійне, доросліше і якось навіть більш витягнуте. Де я бачив таке? Я вже здогадався і все-таки не вірив сам собі. Ну звісно, портрет страченої жінки в залі. Бладна жінка. Я забув про економку, про холод, про все. Цю таємницю я мусив розкрити негайно, і я рушив туди. А вона пливла, пливла від мене, і тут тільки я зауважив, що велике вікно в коридорі напіввідчинене. Вона ступила на низьке підвіконня і зникла. Я добіг до вікна, виглянув і нічого, нічого не побачив, не мов би хтось голосував з мене. Ріг будинку, правда, зовсім недалеко. Але карниз був той самий вузький карниз. Я вщипнув себе за руку. Ні, я не спав. Мене так вразила ця нова пригода, що я ледь не пропустив повернення економки. Та йшла із свічкою, тримаючи в руці якийсь аркуш паперу. Я закляк у ніші дверей. Вона пройшла повз мене, не помітивши. Потім виглянув і побачив, що вона спинилася біля вікна. Похитала головою і, бурмочучи щось, зачинила його. Потім пройшла сходами на перший поверх. «І що їй треба було тут, на другому поверсі?» Я пішов було до себе, але раптом спинився і тихенько постукав у двері кімнати Яновської. Чим не жартує диявол? А раптом це все-таки була вона. Я сказав пошепки. «Надія Романівна, ви спите?» У відповідь я почув сонне бурматіння. Я повернувся до кімнати і, не засвічуючи свічки, сів на ліжко. Мене трясло від холоду, а голова просто трещала від різних суперечливих думок». Розділ сьомий. Коли ми наступного дня гуляли з нею по алеї, я розповів їй про пригоди минулої ночі. Може, мені не варто було робити цього, не знаю, але я ніяк не міг позбутися думки, що тут щось не чисте з економкою. Вона не здивувалася, подивилася на мене великими лагідними очіми, повільно відповіла. «Бачите, а я цієї ночі так перехвилювалася за вас, що спершу не спала, а потім заснула так міцно, що навіть нічого не чула». Не варто вставати вам уночі, пан Білорецький. Коли що-небудь станеться, я собі цього не подарую. А щодо економки, ви помиляєтесь. Власне кажучи, вона може ходити всюди. Я не дотримуюсь давніх правил, що економка може приходити на другий поверх тільки тоді, коли її кличуть. Тут найжахливіше не вона, а блакитна жінка. Знову вона з'явилася. Неодмінно станеться щось погане. І суворою мужністю додала. Скоріше за все, це буде смерть. І я маю всі підстави думати, що помру я. Ми сиділи в старій альтанці, розміщеній глибоко в чагарнику. Каміння від старості все обросло мохом, який після останніх дощів молодо зазеленів. Посеред альтанки стояла мармурова дівчина з відбитим вухом, і по обличчю її повз слимак. Яновська подивилася на неї і сумно посміхнулася. Отак і ми. Мерзеність за наше життя. Ви казали, що не зовсім вірите, що це привиди. Я з вами не згоджуюся. Але хоч би й так, що міняється? Чи не все одно, від чого мучитися, коли мучитися треба, щоб покутувати гріхи? Ви їх спокутували двома роками, почав я. Але вона не слухала мене. Люди гризуться, як павуки в слоївку. Шляхта вимирає. Колись ми були міцні, мов камінь, а тепер ми... Знаєте, коли розколоти камінь із старого будинку, в ньому будуть слимаки. Невідомо, чим вони там живляться, але варто стукнути об такий камінь, як він розпадеться. Так і ми. І нехай стукають скоріше. «І не шкода вам цієї краси», – повів я рукою довкола себе. «Ні, тільки б скоріше. Я взагалі давно готова зникнути разом із цим гніздом і не пошкодувала б ні його, ні себе. Але з якогось часу я зауважила, що мені стає трошки шкода життя. Напевне, воно не така погана річ, як я думала». Напевне, і в ньому є сонце, друзі, кочеряві дерева, сміливість і вірність. Це дуже добре, що ви так думаєте. Ні, це дуже погано. У сто разів гірше помирати, люблячи життя, ніж так, як я гадала померти раніше. Раніше жах був звичайним станом моєї душі. Тепер він перетворюється у щось таке, чому нема наймення, чого я не бажаю. І все тому, що я почала трішки вірити людям. Не треба цієї віри, не треба цієї надії». Краще так, як раніше. Це і спокійніше. Ми мовчали. Вона нахилила собі на коліна жовту напівопалок, нову гілку і гладила її. Люди не завжди кажуть неправду. Я дуже вдячна вам, пане Білерецький, за це. Ви повинні мені пробачити. Я чула вашу розмову з Світиловичем. Чистою, доброю душею, єдиною, окрім вас, та, може, ще дядька, людиною у цій окрузі. Дякую за те, що не всюди на землі люди з плоскими головами, товстим черепом і чавунним мозком. До речі, про дубатовка, як ви вважаєте, чи не повинен я відкритися йому, щоб спільно взятися за викриття цього паскудства? Вії її здригнулися. Не треба. Ця людина триста разів довела відданість і вірність нашому дому. Він добра людина. Він не дав гору подати на погашення на швексель, ще за життя батька, і зробив це не зовсім дозволеним шляхом. Викликав його на дуель і сказав, що всі його родичі викликатимуть Горобурду Доти, доки ця справа не закінчиться для нього погано. От саме тому я і не хочу, щоб він вручався. Він занадто запальний, дядечко. Очі її променисті тихі раптом заблищали. Пане Білорецький, я давно хотіла вам сказати щось. Після вчорашньої нашої розмови, коли ви клялися, я зрозуміла, що чекати не можна. Ви повинні залишити болотяні ялини. Залишити сьогодні, найпізніше завтра, і їхати до міста. Годі, відспівали скрипки. У свої права вступає смерть. Вам нема чого робити тут, їдьте. Залиште цей забруднений століттями дім гнилих людей. Їхнє злочинство тому, що їм пасує, ночі, дощу. Ви занадто живий для цього, і ви чужий. Надія Романівно!» – закричав я. «Що ви кажете?» «Мене вже називали тут чужимцем». «Чи міг я чекати, що із ваших вуз долетить до мене те саме жорстоке слово? Чим я заслужив його?» «Нічим», – Сухо сказала вона. «Але пізно. Усе на світі пізно приходить. Ви занадто живий. Ідіть до свого народу, до тих, хто живе, голодує і сміється. Ідіть перемагати. А мертвим залиште могили». Я розізлився донестями. «А ви не мій народ? А ці люди, залякані, голодні, це не мій народ?» А Світилович, якому я повинен буду зрадити, це не мій народ? А ці прокляті богом болота, де чиняться мерзота? Це не моя земля? А діти, які плачуть уночі, почувши відлуння копить дикого полювання, які тремтять від страху все життя, це не діти моїх братів? Як ви сміли навіть пропонувати мені таке?» Вона ламала руки. «Пане Білорецький, невже ви не розумієте, що пізно пробуджувати до життя цю місцевість і мене? Ми стомилися сподіватися». Не будіть нашої надії. Пізно, пізно. Невже ви не розумієте, що ви один, що ви нічого не зробите, що загибель ваша? Це буде жахливо. Це буде непоправно. Я не подарую собі цього. Ого, якби ви знали, які ж це жахливі примари, які не нажерні до чужої крові. Надія Романівна, сказав я холодно, ваш будинок міцна фортеця. Але коли ви проганяєте мене, я піду менш надійну, але не залишу цієї місцевості. Тепер треба або померти, або перемогти. Померти, коли це примари. Перемогти, коли це люди. Я не поїду звідси, не поїду ні за що на світі. Якщо я заважаю вам, інша річ. Але якщо ваше прохання викликане тільки тим, що ви боїтесь за мене, не хочете ризикувати моєю шкурою, я залишаюсь. Решту, це моя шкура, і я маю повне право користуватися нею, як сам захочу. Розумієте? Вона подивилася на мене розгублено зі сльозами на очах. Як ви тільки могли подумати, що я не хочу бачити вас у цьому домі? Як ви могли подумати, ви мужня людина, мені спокійно з вами, мені нарешті добре з вами, навіть коли ви такий грубий, як зараз були. Шляхтич так не сказав би. Вони такі гречні, витончені, так ховають свої думки. Мені так набридло це, я хочу бачити вас у цьому домі. Я тільки не хочу бачити вас таким, як учора, або або вбитим. Підхопив я: "Не хвилюйтеся, більше ви мене таким не побачите. Зброя зі мною. І зараз я не від них, а вони від мене тікатимуть, якщо хоч крапля крові з їхніх безцілесних жилах». Вона встала і пішла за танки. Біля самого виходу постоїла хвилинку спиною до мене, повернулася і дивлячись униз, сказала: "Я не хотіла б, щоб ви ризикували життям. Дуже б не хотіла". Але після вашої відповіді я думаю про вас у 100 разів краще. Тільки дуже стережіться, Білорецький. Не забувайте ніде зброї. Я дуже радий, що ви не послухали мене, не вирішили їхати. Я згодна з вами, що людям треба допомогти. Моя безпека – дурниці. Але інші люди – усе. Вони, може, тут більш варті щастя, ніж ті на сонячних рівнинах. Бо вони більше мучилися, чекаючи його. І я згодна з вами. Їм треба допомагати». Вона пішла, а я ще довго сидів і думав про неї. Я був вражений, зустрівши в цьому болоті таке благородство і красу душі. Ви знаєте, як підносить і зміцнює людину усвідомлення того, що на неї хтось покладається, як на кам'яну гору? Але я, очевидно, погано знав себе, бо наступна ніч належить до найжахливіших і найнеприємніших спогадів мого життя. Років десять опісля я, пригадавши її, ревів і стагнав від ганьби, і дружина запитувала мене, що зі мною сталося. І я ніколи, аж до сьогоднішнього дня, не розповідав про цю ніч і мої думки нікому. Може, і вам би не розповів, але мені спало на думку, що не так важливі ганебні думки, як те, чи змогла людина їх перемогти, чи не приходили вони до неї опісля. І я вирішив розповісти вам це для науки. Надвечір до мене прийшов Світилович. У господині боліла голова. І вона, ще до його появи, зачинилася у своїй кімнаті. Ми розмовляли перед каміном у двох. І я розповів йому про події минулого вечора. Вираз непорозуміння відбився на обличчі Світиловича. І я спитав, що його так дивує. «Нічого», – відповів він. «Економка – це дурниці. Може, вона просто краде в господині з її мізерних пожитків? Може, ще щось? Я давно знаю цю бабу. Досить й дурна, як ступа». Її мозок заплив жиром. І на злочин вона не здатна. Хоч простежити за нею, здається, слід. Блакитна жінка також нісенітниця. Наступного разу, коли побачите її, стрельніть у той бік. Я не боюся привидів жінок. А ось ви краще відгадайте, чому я так здивувався, почувши про вчорашнє дике полювання. Н не знаю. Ну а скажіть, чи не було у вас ніяких підозр щодо ворони? Скажімо так... Ворона сватається до Яновської, отримує гарбуза і потім, щоб віддячити, починає викидати колінця з диким полюванням. «Ви не чули про сватання?» «Так, так, ще два роки тому, за життя Романа. Він пропонував тоді цьому тоді ще дитинчаті руку і серце. Тому і на вас злиться, тому і сварки шукав, а коли не вийшло, вирішив прибрати вас з дороги. Я тільки думав, що це буде трохи пізніше». Я замислився. Признаюсь вам, що в мене такі думки були. Можливо, я навіть дав би їм волю, якби не знав, що ворона лежить поранений. То якраз дурниці. Одразу майже після того, як ви пішли, він з'явився біля столу, зелений і похмурий, але майже тверезий. Кровопускання допомогло. Він був обмотаний бинтом, як головка капусти. Лише ніс і очі виглядали. Дуботовк йому. Що, хлопче, соромно, напився, як свиня, мене на дуель викликав. «А наскочив на чоловіка, який дав тобі часу?» Ворона спробував усміхнутися, але від слабості хитнувся. «Сам бачу, дядьку, що я дурень. І Білорецький так мене правчив, що я більше ніколи не лістиму до людей. Дубатовк до тільки головою похитав. Ось що горілочка, міць божа, з йолопами робить!» А Ворона йому. «Я думаю, треба в нього пробачення попросити. Незручно. Все одно, ніби покликали в гості і спробували вистябати». Потім подумав. Ні, каже, пробачення не проситиму, сержуся трохи. І зрештою він дістав задоволення. І я вам скажу, ще він сидів з нами, а ми пили до самого світанку. Добатов так напився, що почав уявляти себе християнським мучеником за часів Нерона. І все намагався покласти руки в миску з паленкою. Цей ваш секундант був до років під сорок. Все плакав і кричав. Матінко, прийди сюди, погладь мене по голівці. «Кривдять твого сина, не дають йому більше горілки!» Чоловіка з три так і заснули під столом. Ніхто з них не виходив ані на хвилинку. Так що до дикого полювання ні Ворона, ні Дубатов відношення не мають. «А ви що, і Дубатовка запідозрювали?» «А чому ж ні?» – жорстко сказав Світиловіч. «Я нікому нині не довіряю. Ідеться про Надію Романівну. Чого ж я Дубатовка звідси з підозрілих викидатиму?» «З якої речі?» Що, добрий він? Ого, як людина прикинутись може. Я і сам учора навіть не підходив до вас під час дуелі, щоб не підозрювали, якщо вони злочинці. І зараз не підходити не треба. Я і вас підозрював. Раптом, та потім схаменувся. Відомий етнограф іде в бандити. Ха, так і до баток міг ягнятком прикинутися. А головне, не сподобався мені отой от його подарунок. Портрет Романа Старого. Не мов би навмисне, щоб дівчину з калії вибити. А що? схаменувся я. Справді підозріло. Вона тепер навіть біля каміна боїться сидіти. Отож бо, пригнічено сказав Світилович. Отже, не він король стах. Подарунок це якраз на його користь говорить, і вчорашня подія. Слухайте, сказав я, а чому б не припустити, що корольстах це ви? Ви ж пішли вчора пізніше за мене. Ви до мене без ніяких підстав ревнуєте. «Ви, може, мені просто очі замилюєте, а насправді тільки не я вийшов, а ви на коні, хлопці!» Я ні хвилини не думав так, але мені не сподобалося, що довірливий щирий хлопець сьогодні тримає себе як недовірливий дід. Світилович дивився на мене як очманілий, кліпнув разів зо два очима і раптом зареготав, одразу перетворившись на доброго, чистого юнака. бо, відповів я його тоном. «Не зводьте даремно на клепу на старих, як дубатов. Образити людину недовго». «Та я й не думав зараз про нього», – усе ще регочучи, – відказував він. «Я вам казав, вони були зі мною». Коли почало світати, вороні стало дуже погано. Пішла знову кров, почав марити. Послали одного за дідом Знахарем, потім навіть лікаря привезли. Не полюнувалися у поїхати. Приїхав він зовсім недавно і наказав вороні тиждень бути в ліжку». Сказали, що рано отримав випадково. Ну а хто б ще міг бути? Ми перебрали всіх довкола, але ні на кому не зупинилися. Думали про Бермана навіть, і хоч розуміли, що він теля, вирішили написати листа до знайомих Світиловича в Губернське місто і довідатися, як він там жив раніше, і що він за людина. Це було потрібно тому, що він був один з людей округи Яновської, про якого ми нічого не знали. Ми думали і так, і сяк, але ні до чого не могли додуматися. «Хто найбагатший в околицях болотяних ялин?» – спитав я. Світилович подумав. «Яновська, здається, хоч багатство її мертве. Потім іде Горович. Він не живе тут. Потім пан Горобурда. До речі, головний спадкаємець Яновської, у тому випадку, якби вона померла тепер. Потім іде, мабуть, Дубатовк. Землі в нього мало, й будинок, самі бачите, бідні». Але видно є приховані гроші, бо в нього завжди їдять і п'ють гості. Решта – дрібнота. Ви кажете, Горобурда – спадкоємець Яновської? Чому він, а не ви, її родич? Я ж вам казав, батько сам відмовився від права на спадщину. Небезпечно, має так не дає доходу. На ньому висять якісь векселі, як кажуть. А ви не думайте, що Горобурда? Хм, а яка йому вигода злочинством заробляти те, що все одно може належати йому? Скажімо, Яновська вийде заміж, вексель у нього, коли це не байка, та він і боягуз, з яких мало. Так, задумався я, тоді підемо іншим шляхом. І ось яким. Треба довідатися, хто виманив того вечора Романа з дому. Що ми маємо? Що дитина була в якихось кульшів. А може Роман зовсім не по неї поїхав? Я ж це знаю зі слів Бермана. Запитаю у кульшів, а ви наведіть довідки про життя Бермана в губернському місті. Я повів його до дороги і повертався вже у присмерку алею. Бридко і неприємно було у мене на душі. Алея, власне, давно вже перетворилася на стежку, і в одному місці огинала величезний, як дерево, круглий кущ буску. Мокре, серцеподібне листя, ще зовсім зелене, тьмяно блищало. а З нього падали прозорі краплини, і кущ плакав. Я обминув його і відійшов кроків на десять, коли раптом щось сухо ляснуло ззаду. Я відчув пекучий біль у плечі. Соромно сказати, але в мене одразу затрусилися жишки. «Ось воно», – подумав я, – «зараз пальну ще раз». Треба було стрельнути просто в бузок чи навіть просто кинутися бігти. Усе було б розумніше за те, що я зробив. А я з великого переляку повернувся і кинувся бігти просто на кущ, грудьми на кулі. І тут я почув, що в чагарнику щось затріщало. Хтось кинувся тікати». Я гнався за ним, мов шалений, і тільки здивувався, чому він не стріляє. А він, видно, діяв також інстинктивно. Утікав чимдуш і так швидко, що тріск стих, а я так і не побачив його. Тоді я повернувся і пішов додому. Я йшов і майже ревів від кривди. У кімнаті я оглянув рану. Дурниця, подряпина, верхнього плечового м'яза. Але за що? За що? З пісні слова не викинеш. Напевне, після потрясінь останніх днів сталося у мене загальне зрушення нервів. Бо я години за дві буквально корчився від жаху на своєму ліжку. Ніколи б я не подумав, що людина може бути таким мізерним слимаком. Я мало не плакав. Пригадалося попередження, кроки в коридорі, жахливе обличчя у вікні, блакитна жінка, біг по вересових пустках, цей постріл у спину. Уб'ють, неодмінно вб'ють. Мені здавалося, що темрява дивиться на мене невидими очима якоїсь потвори, що ось хтось підкрадеться зараз і схопить. Соромно сказати, але я накинув ковдру на голову, щоб не схопили з боку подушки, не би ковдра могла мене захистити. І мимоволі, невідомо звідки з'явилася підленька думка. Треба тікати. Їм легко за мене звірятися. Нехай самі розбираються за цими огидами і цим полюванням. З божеволею, коли ще тиждень побуду тут. Ніякі моральні критерії не допомагали. Я тремтів, мов, осиковий лист. А коли заснув, то був такий виснажений, не би цілий вік тягав каміння. Напевне, коли б пролунали кроки малого чоловіка, я б заліз того вечора під ліжко. Але його, на щастя, не було. Ранок надав мені мужності, я був напрочуд спокійний. Я вирішив того дня піти до Бермана, тим паче, що господиня ще прихворіла. За будиночком стояли величезні, вищі за людину, уже прив'яли лопухи. Через них я добрався до Ганку і постукав у двері. Мені не відповіли. Я потягнув двері на себе, і вони відчинилися. Невеличкий передпокій був порожній. Висіло тільки Берманове пальто. Я кашлянув. Щось зашаруділо в кімнаті. Я постукав. Берманів голос сказав преривисто. «Хто, заходьте!» Я ввійшов. Берман підвівся за столу, тим самим жестом запинаючи халат на грудях. Лице його аж пополотніло. «Добрий день, пане Берман! С сідайте, сідайте, будь ласка!» Він заметушився так, що мені стало незручно. «Чого я приплентався до нього? Людина любить самоту. Ти байк злякався!» А Берман уже відійшов. «Сідайте, сідайте, Верми Поважний, сідайте, шановний пане!» Я подивився на стілець і побачив на ньому миску з якоюсь недоїденою стравою і десертну ложку. Берман худко вхипив її. «Пробачте, вирішив гамувати свій, так би мовити, апетит». «Будь ласка, їжте», – сказав я. «Що ви, що ви, їсти в присутності гречного пана я не можу». Губи парцелянової ляльки улесливо кривилися. «Ви не зауважили, мось пане, яке це неприємне видовище, коли людина їсть? О, це жахливо». Вона тупо плямкає, чавкає і нагадує якусь худобу. В усіх людей так виразно проявляється схожість з яким-небудь звіром. Той їсть наче лев, той чавкає, як, пробачте, та тварина, котру пас блудний син. Ні, пане Добродію, я ніколи не їм на людях. Я сів. Кімната була дуже скромно умебльована. Залізне ліжко, яке нагадувало гільйотину. Стіл, два стільці, ще стіл, увесь завалений книжками і паперами. Тільки скатертина на столі була незвичайна, дуже важка, синя із з золотом. Звисала вона до самої підлоги. «Що, дивуєтесь? О, ось, пане, це єдине, що лишилося з колишніх речей». «Пане Берман, я слухаю вас, пане». Він сів, схиливши лялькову голову, широко розтлющивши сірі великі очі й підвівши брови. «Я хочу запитати, у вас інших планів будинку нема?» «Ммм, ні, є ще один, зроблений років 30 тому, але там просто сказано, що він перемальований з того, який я вам дав. І позначені тільки нові перегородки. Ось він, будь ласка». Я подивився на план. Берман мав рацію. «А скажіть, чи немає якогось замаскованого помешкання на другому поверсі, біля порожньої кімнати з шафою?» Берман задумався. «Не знаю, мось пане, не знаю, ваша мось». Десь там має бути секретний особистий архів Яновських, але де він – не знаю, не знаю. Пальці його так і бігали по скатертині, вистукуючи якийсь незрозумілий марш. Я підвівся, подякував господареві і вийшов. І чого він так перелякався? – подумалось мені. Пальці бігають, обличчя біле. Ух, холостяк чортів, людей почав боятися. І однак якась думка свертбила мій мозок. Чому, чому? – ні, щось тут не чисте. І чомусь крутиться в голові слово «руки». Руки, руки, до чого тут рука? Щось має у цьому слові ховатися, коли воно так лізе з підсвідомості. Я виходив від нього з твердою думкою, що тут треба пильнувати. Не подобався мені цей ляльковий чоловічок. І особливо пальці, у два рази довші за нормальні, які вигналися на столі, мов гадюки». Розділ восьмий. День був сірий і похмурий, такий байдуже сірий, що плакати хотілося, коли я вирушив у фільварок жабичі, який належав кульшам. Низькі сірі хмари повзли наторф'яними болотами. Казарменний нудний лежав переді мною краєвид. На рівні коричневі поверхні рівнини там сям повзли брудні плями. Пастух пас овечок. Я йшов краєм велетової прірви, і окові буквально ні на чому було відпочити. Щось темне лежало в траві. Я підійшов ближче. Це був величезний метрів зо три завдовжки кам'яний хрест. Повалили його давно, бо навіть яма, в якій він стояв, майже зрівнялася з землею і заросла травою. Літери на хресті були ледь помітні. Раб Божий Роман помер тут наглою смертю. Подорожні люди, моліться за душу його, щоб і за вашу хтось помолився. Щира молитва ваша, особливо Богові до душі. Я довго стояв біля нього. От виходить місце, де загинув Роман Старий. «Пане, пане, милосердний!» – почув я голос за спиною. Я обернувся. Жінка у фантастичному лохмітті стояла за мною і простягала руку. Молода, ще досить вродлива, вона мала таке обтягнуте жовтою шкірою страшне обличчя, що я опустив очі. На руках у неї лежало дитя. Я подав їй. «Мого хліба буде в пана, я боюся, не дійду, і Ясик помирає». «А що з ним?» «Не знаю», – тихо сказала вона. У моїй кишені знайшовся цукерок, і я дав його жінці, але дитина не їла. «Що ж мені робити з тобою, голубко?» Селянин на Волокуші їхав дорогою. Я покликав його, дав йому карбованця і попросив завести жінку в болотяні Ялини, щоб її там нагодували і дали де-небудь відпочити. «Дай вам, Боже, здоров'ячка, пане!» – безвольно сказала жінка. «Нам ніде тут не давали їсти. Покарай, Боже, тих, хто зганяє людей із землі». «А хто зігнав?» «Пан». «Який пан?» «Пан Антось, худий такий». «А як його прізвище? Де ваше село?» «Не знаю. Тут за лісом, гарне село. У нас і гроші були п'ять карбованців, але зігнали». І в очах її було здивування перед тими, Хто не взяв навіть п'яти карбованців і зігнав їх із землі. А чоловік де? Вбили. Хто вбив? Ми кричали, плакали і не хотіли йти. Йосип також кричав. Потім стріляли, він упав. А вночі прийшло дике полювання і затягло в болото найбільших крикунів. Вони зникли, більше ніхто не кричав. Я поспішив відправити їх, а сам пішов далі, не тямлячи себе від розпачу. Боже мій, яка темрява, яка затурканість! Як звернути цю гору? У Дубатовка зжерли стільки, що вистачило б сорок ясиків вирятувати об смерті. Голодному не дають хліба. Його хліб віддають солдатові, який стріляє у нього за те, що він голодний. Державна мудрість. І ці нещасні мовчать. За які гріхи караєшся ти, мій народе? За що ти мечешся по власній землі, мов осіннє листя? Яке заборонене яблуко з'їв перший Адамового племені? Одні жерли не в себе, другі помирали під їхніми вікнами. Ось повалений хрест над одним, який казився з жиру, а ось помирає дитина. Віками лежала ця межа поміж одними і другими. І ось кінець, логічне завершення. Здичавіння, темрява в усій державі, тупий жах, голод, бажевілля. І вся Білорусія одне поле смерті, над яким ви є вітер. Гній під ногами гладкої, задоволеної всім худоби, не помоляться над тобою подорожні люди, Романе Старий, плюне кожен на твій повалений хрест. І дай Боже мені сили вирятувати останню свого роду, яка ні в чому не винна перед невлаганною правдою мачухи нашої білоруської історії. Невже такий затурканий неввішний?